hoofstuk 254, innerlijke adel van Miriam en Jashua sy instemmende woorde, toelichting van die meester oor barmhartigheid en oor liefde jens vijande. To Miriam haar klere weer gesien en teruggekryd, was sy wel bly, maar toerselfde tyd het sy ook medelije gehad met diegene wat haar kleren teruggebring het, want sy het by haar self gedink. Hy het sekerlik niks van die goud gekry nie, Daarom het hulle toe uit nood die armsalige kledingstukke gesteel. Nou sal hulle wel een groot nood verkeer. O, indien hulle toch nog maar hier sal gewees het, dan sal ek graag aan hulle die klede, of soveel geld geskenkie, dat hulle vir hulle self klede daarvan sal kon aanskaf. Nou het die keinkie na sy moeder gekom en gesê, Maar moeder, vandag is jy mooi. As jy sal geweet het hoe mooi jy is, dan sou jy eers uidel kon word. Miriam het geglimlag en aan die kankie gesê, wat haar gestreel het, O my liefste, allerliefste, Yahshua, is ek dan nie alle da ewe mooi nie? En die kankie sê, O ja, jy is altyd wel baie mooi, maar soms is jy toch een bykie minder mooier. Maar vandag is jy wel heel besonder mooi, Waarlik, jy is omring dier duisend aardsengele en elk een van hulle wil die naastaan jou wees. Maar Miriam het die woorde van die kyntje nie verstaan nie en sy het maar om haar self heen gekyk of daar, die, of daar enige aardsengele te siene was, maar sy, maar sy het niks anders gesien as wat daar in die kamer was nie en daarom het sy aan die kyntje gevra, ja, waar is dan die duisend aardsengele want ek kan geen een sien nie. Toe sê die kynkie, jy mag ook geen een sien nie, anders sou jy kon eidel word. Daarom is jy nou mooi, voor alle engele in die hemel, om daar in jou hart so groot baremhartigheid ontstaan het, wat myne maar byna evenaar. Want sien, om jou vijande te recht en menslik aan die boete te onderwerp, is ook rechtverdig, en Elohim welgevallig, en so moet het op aarde ook altyd wees, maar om jou vijande hulle skuld van ganse harte te vergewe, en bovendien nog goed aan hulle te doen, en hulle te sien, sien, dit is suiver godlik, dit word net bewerkstellig, dier die eindeloose kracht van die godlike liefde, want die menslike liefde is te zwak daarvoor, omdat jy echter so pas gedoen het, soos wat Elohim dit doen, Daarom is jy nou so mooi, want Elohim is die allerhoogste mooiheid, soos hy ook die allerhoogste liefde is. Doe nou ook maar wat jou hart verlang, dan sal my reik van die liefde jou soos in koninkryk ter dele val, en jy sal dan verewig een koningin daarin wees. Daarlik het Miriam nou vir Jonathan achter die diewe aangestuur, en hy het hulle teruggebring, Miriam het dan hulle allemaal ryklik van die veld geld geskend, wat Jonathan aan haar en ook aan Jozef gegeen het.